Whoa. Mm -hmm. Capitolul 8. Isus vindecă un lepros pe sluga unui sutaș, pe soacra lui Petru și pe alți bolnavi. Liniștește furtuna de pe mare și vindecă doi demonizați. Text. Și coborându-se el din munte, mulți, mulți au mers după el. Și iată un lepros apropindu-se, i se închina zicând: Doamne, dacă voiești, poți să mă curățești. Tălcuire. Priceput se vădește că și nu s-a suit la munte ca să curme învățătura, ci când se pogoară Domnul, îi se închine, și arătând multă credință, nu zice de vei ruga pe Dumnezeu, mă vei vindeca, ci dacă voiești pentru aceasta. Text. Și Iisus, întinzând mâna, s-a atins de el zicând, voiesc, curățește-te. Și îndată s-a curățit lepra lui. Și a zis Iisus, Vezi, nu spune nimănui, ci mergi, arată de preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise spre mărturie lor." Tălcuire. Se atinge de lepros, arătând că nu este supus legii care poruncește să nu se atingă de leproși, ci este stăpân al ei. Și mai arată că pentru cel curat nimic nu este necurat, și că sfântul său trup izvora și dăruia sfințenie. Și fugind Domnul de slavă, îi poruncește să nu spună nimănui, ci să se arate preotului. Căci dacă nu spunea preotul că s-a curățit, leprosul trebuia să stea afară din cetate. Poruncește încă să aducă și darul într-o mărturie iudeilor, adică atunci când mă vor ocărâzi, zicând că stric legea. Tu vei fi mărturie, că ți-am poruncit să faci cele rânduite de lege. Text. Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș rugându-l. Dălcuire. Nici acesta nu s-a suit în munte, ca să nu curme învățătura, și este același sutaș despre care vorbește și Luca, iar dacă Luca spune că a trimis sol la Iisus, acesta nu se împotrivește lui Matei, care zice că însuși sutașul a venit, că se putea și ca să fie trimis pe alții înainte, iar după aceea stăruind primejdea asupra ei să fi venit el însuși. Text Și zicând Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog chinuindu-se cumplit, și a zis Iisus, venind, îl voi vindeca." cuire, nu și-a adus sluga pe pat, crezând că Hristos poate să tămăduiască chiar nefiind de față. Pentru aceea, text, dar sutașul, răspunzând, i-a zis, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, și numai zic cu cuvântul, se va vindeca sluga mea." Că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ustași. Și-i spun aceluia, Du-te!" și se duce. Și celuilalt, vin -o și vine. Și, slugii mele, fă aceasta și face Auzind, Iisus a minunat și a zis celor ce veneau după el, Adevărat, ureiesc La nimeni în Israel n-am găsit atâta credință." Tălcuire. Dacă eu, slugă părat lui fiind, ne poruncesc ustașilor supuși mie, tu, cu mult mai vârtos, poți să poruncești morții și bolilor, ca de la acesta să se depărteze și la altul să meargă. Căci bolile truperi sunt ostașii izbânditori ai Lui Dumnezeu. Căci Hristos se minunează, zicând că nici la izraelitei n-a aflat atâta credință, cât la cel de alt neam. NOTĂ Scolie. Alții au tălcuit aceste cuvinte în acest tip, când Patriarhul Iacov, al Israelului. A văzut în vis scara cerească pe care îngerii lui Dumnezeu urcau și se pogurau. El a priceput că Dumnezeu se află în acel loc, dar nu a înțeles că Domnul este pretutine de față. În această pricină Iacov grește. cât de este locul acesta. Aceasta nu este alta fără numai casa lui Dumnezeu. Iar aici, în Evanghelie, Mântuitorul se de mare credință acestui sutar, spunând, La nimeni în Israel n-am găsat ta credință. Astfel, Hristos zice, Iacov a înțeles că m-am putut arăta într-un loc, dar sutașul acesta a priceput că eu sunt în toate locurile de față și numai prin cuvânt pot plini orice lucru. De aceea sutașul și zice, nu mai zic cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Text Și zic vou că mulți de răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerului. Iar și împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scârșnirea dinților. Tălcuire. N-a spus că mulți din alte neamuri se vor odihni, ca să nu impungă pe idei ce a acoperit, a zis, de la răsărituri și de la apusul. și a pomenit de Avram, arătând că nu este potrivit legii vechi. Spunând întunericul cel mai din afară, arată că este și unul cel din lăuntru. Dar este mai ușor, că sunt trepte și închinurile iadului, iar pe iudei numește fiii împărăției, căci către aceștia s-au făcut făgăduințele. Israel este fiul meu, întâiul născutul meu. Text Și a zis Isus Sutașului, du-te, fie după cum ai crezut, și s-a însănătoșit sluga sa în ceasul acela. Tălcuire. Dintr-o aceasta, numai cu cuvântul a a arătat că adevărat și ceea ce a spus despre Iudei că vor fi aruncați afară din împărăția cerului. Text Și venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestea zăcând prinsă de friguri, și s-a atins de mâna ei, și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și îi slujea lui. Gălcuire a intrat în casa lui Petru ca să mănânce, și atingându-se de mâna femeii, nu numai ferbânțeala i-a stins, ci și sănătatea întreagă i-a dăruit, și-a și redobândit tăria și putea sluji. Iar noi știm că la cei bolnavi trece multă vreme până își dobândesc înapoi putere. Ceilalți evangeliști spun că l-au rugat și așa a tămăduit-o. Matei însă a scris pe scurt, așa cum am spus dintr-un început, că ceea ce a lăsat unul deoparte, spune celălalt evanghelist. Dar află și aceasta că fapta cea bună nu este impedicată de căsătorie, de vreme ce verhovnicul apostolilor avea soacră. Text Și făcându-se seară, au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile cu cuvântul, și pe toți cei bolnavi a vindecat ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul, care zice, Acesta neputințile noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Tâlcuire. Seara și fără de vreme aduceau pe cei bolnavi, iar el fiind iubitor de oameni, îi tămăduia pe toți. Deci, ca să nu fie de necrezut că tămăduia atâtea boli în scurtă vreme, evanghelistul aduce mărturia lui Isaia. Prorocul spune acestea pentru păcate, iar Matei pentru boli. Dar știut este că cele mai multe boli se fac din pricina păcatelor. Text și văzând Iisus mulțimile împrejurul Lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Tălcuire: Face aceasta pentru că nu era iubitor de slavă, dar și fugind de pisma iudeilor. Text Și apropiindu-se, un cărturare a zis, Învățătorile, te voi urma oriunde vei merge." Dar Iisus i-a răspuns, „Vulpile au vizuit și păsările cerului oiburi”. Fiul omului, însă nu are unde să-și plece capul. cuire. Cărturare se numi cel care știa cartea legii. Văzând acest cărturar semnicele multe, credea că Iisus adună bani din acestea și se sârguia să-i urmeze, ca să adune și el, iar Hristos, întâmpinând cugetul acelui, îi răspunde, Socotești cotești că de pe -mi urma mie vei aduna bani? Nu vezi că sunt fără de casă? Cel ce-mi urmează mie dator este să fie la fel." Zicea Domnul acesta și pentru ca să-i schimbe gândul și să-i lui, dar cărturalul pleacă. Unii zic că vulpi și păsări ar fi demoni, deci îi spune, Demonii întru tine se odihnesc, iar eu nu am odihnat Sufletul tău." Text Un altul dintre ucenici a zis, Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc să îngrope tatăl meu." Iar Isus i-a zis, Vină după mine și lasă morții să și îngroape morții lor." Târcuire după ce s-a dat cineva lui Dumnezeu, nu mai este dator să se întoarcă la cel lumești. Se cuvine să-ți cinstești părinții, dar pe Dumnezeu se cuvine să-L cinstești mai întâi. Iar acestea le-a zis Domnul pentru că și credincios era acel tată, Și arătată este aceasta, din cuvântul, lasă morții, adică pe cei necredincioși să-și îngroape morții lor. Iar dacă acelea nu i-a fost îngăduit nici să-și îngroape tatăl, bai de cei care se întorc la lucrurile lumești după ce s-au călugărit. Text. Intrând el în corabie, ucenicii lui l-au urmat. Și iată, furtună mare s-a ridicat pe mare, încât corabia se acoperea de valuri, iar el dormea. Tâlcuire. Mai pe ucenicii a ținut, ca să vadă minunea, și îi lasă se învălui de vifor, ca să-i scusească într-o răbda ispitele și ca pe minunea aceasta mai mult să creadă ei. Iar el doarme ca temându-se ucenicii, să-și cunoască neputința lor și să roage pe el.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 Pentru că zicând, Doamne, mântuiește-ne, arată credință, dar vorba pierim nu este a credinței, fiindcă avându-L pe acela împreună cu ei, nu se cuvenea să se teamă. Hristos, dojenindu-i pe ei ca pe niște fricoși, arată că frica aduce primeștile, și de aceea, mai înainte, potolește furtuna sufletului lor, apoi o curmă și pe cea a mării. Text S-a sculat atunci, a certat vânturile și marea, și s-a făcut liniște de plinu. Iar oamenii s-au mirat zicând, Cine este acesta că și vântul și mare ascultă de el?" Tălcuire. Se mirau oamenii că vedeau oameni, iar lucrările erau dumnezeiești. Text. Și trecând el dincolo, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați. Tălcuire. La cei care se înduiau în corabe zicând, Cine este acesta că și vântul și mare ascultă de el?" Vin dracii propovăduitori. Iar dacă Marco și Luca vorbesc numai despre un îndrăcit, să înțelegi că acela era unul dintre aceștia doi, poate cel mai vestit. Și însuși Iisus, Domnul a venit la ei pentru că, fiind totul groaznic, nimeni nu îndrăznea a duce pe ei la dânsul. Text Care ieșeau din morminte foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Tălcuire Petreceau în morminte pentru că draci voiau să se creadă că sufletele celor ce mor, se prefacă în demoni, lucru care este totul lipsit de temei. Sufletul ieșind nu rămâne în lume, pentru că sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu, iar ale păcătoșilor pleacă și ele, după cum îi vedem pe al bogatului nimilostiv. Text Și iată au început să strige și să zică, Ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme să ne chinuiești? Tălcuire Iată, îl propovăduiesc fiul al lui Dumnezeu, mărturisindu-și mai întâi răjmașia și să ocotezi diavolului chinuire faptul că nu-i lasă să facă rău oamenilor, iar zicând, mai înainte de vreme, să înțelegi că ei credeau că Hristos, nesuferind covârșirea lor, n-a așteptat vremea cazului. Dar nu este așa, că-și până la sfârșitul lumii sunt sloboziți a ne lupta pe noi. Text. Departe de ei era o turmă mare de porci păscând, iar demonii îl rugau zicând, Dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci." Și el le-a zis, duceți vă Iar ei ieșind s-au dus în turma de porci. Trăcuire Dracii au cerut aceasta pentru ca, înnecându-i pe porci, să-i scârbească pe stăpânii lor și astfel să nu-l primească pe Hristos, iar Hristos îi slobozește pe draci. Arătând câtă vrăjmășii au asupra noastră și că de ar fi avut ei putere și nu ar fi fost opriți, mai rău decât porților ne-ar fi făcut nouă, că El este Cel care îi păzește pe cei care se îndrăcesc ca să nu știa viața. Text Și iată, toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a perit în apă, iar păzitorii au fugit și ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus și văzându-l, l-au rugat să treacă din hotarele lor, tălcirii. Întristându-se ei și crezând că vor pătimi și mai rău după aceasta, nu îl primesc pe Hristos. Iar tu cunoaște că unde este viață porcească, Hristos nu petrece acolo, ci drage.